Земля нових можливостей Перше, на що Тіпола звернув увагу, коли судно важко перевалюючись прямувало до пристані, що тут геть не так тепло, як він гадав. Він чув, що у Штирії завжди світить сонце. Весь рік тіне наче приємні купелі. Якби Тіполові запропонувало отаку купіль, він радше ходив би брудний і, мабуть, додав би ще кілька міцних слівець. Місто зіщулилося під сирим небом, громадилося хмаровиння, з моря задував пронизливий вітер, час від часу сіялася холодна мжичка, нагадуючи йому батьківщину. Не вельми приємне нагадування. Однак він був налаштований дивитися на речі з хорошого боку. Може, просто день паскодний видався. Таке часто трапляється. Утім, коли матросик виплива швартували корабель, Тіпало помітив, що місцина такі справді занедбана. Щільно тулячись один до одного, в бухти широкою догою оточували цегляні будинки з вузькими віконницями. З кособоченими дахами фарба на них лущилася, тиньк потріскався і був увесь укритий плямами солі, зеленого моху і чорної цвілі. Унизу трохи вище ослизлого бруку стіни були заліплені великими листами паперу, понаклеюваними як пошарпаними сповіддираними кутиками, що тріпотіли на вітрі. На них виднілися якісь обличчя і слова. Оголошення? Можливо, проте тіпало не був охочим до читання, а надто штирійською. Зрештою, тією мовою навіть розмовляти було важкою справою. На набережні аж кишило від люду, проте мало хто здавався щасливим, чи здоровим, чи багатим. Відгонуло там добряче, чи, якщо вже мовити правду, смерділо по-справжньому. Гнила солона риба, залежала дохлятина, вугільний дим і переповнені нужники, усе накладалося одне на одне. Якщо це є думівка для нової великої людини, якою Тіпало сподівався стати, то він мусив визнати, що розчарований, і то таки добряче. На коротесеньку мить майнула думка віддати більшу частину грошей, що в нього ще лишилися, і з наступним припливом вирушити назад на північ, додому. Проте Тіпало відігнав цю думку. Він покінчив із війною, покінчив із веденням людей на смерть, покінчив з убивствами і з усіма супутніми речами. Він намірився стати кращим виправитися і зробити це саме тут. «Ну то добре», – він кинув весло, кивнув найближчому морякові. «Я сходжу на берег». У відповідь лише якесь незрозуміле бурчання, проте брат завжди казав йому, що людиною робить те, що ти даєш, а не те, що отримуєш. Тож Тіполо усміхнувся, не йому люб'язно побажали щасливої дороги, спустився по грімких сходах і закрокував у своє нове, прекрасне життя в Штирі. Леді устиг він пройти з десяток кроків, озираючись на вислі будівлі з одного і хитливі щогли з іншого боку, як хтось урізався в нього і ледь не збив з ніг. «Вибач», – промовив Тіполо Штирійською, намагаючись залишатися культурним, – «я не помітив тебе, друже». Чоловік продовжував йти, навіть не озирнувшись. Це трохи зачепило Тіполову гордість. Гордості в нього було ще немало, єдина річ, що дісталася йому від батька. Тіполо пережив сім років боїв, дрібних сутичок, прокидань під припорошеною снігом ковдрою, паскудної їжі і ще гіршого співу, і прибув сюди не для того, щоб його ось так відштовхували з дороги. Проте бути мерзотником і злочин, і кара водночас. Не звертай уваги, як сказав би його брат. Тіполо був налаштований сприймати все з кращого боку, тож він звернув з причалу на широку вулицю, що вела в місто. Повзкупку жебраків, що, сидячи на ковдрах, потрясали кусками і висихлими кінцівками. Через площу, на якій стояла гігантська статуя якогось насупленого чолов'яги, що показував невідомо куди, Тіполо не мав уявлення, хто це, проте вигляд чолов'яга мав з біса самовдоволений. Повіяло їжею, від запаху якої в Тіпола забурчало в животі. Ніс привів його до якоїсь ятки, де на вогні в бочці смажилося наштрикнути на металеві прутики м'ясо. «Дайте одного!» – сказав Тіполо пальцем. Здається, багато слів тут було не потрібно, тож цим і він не обмежився. Так менше наробить помилок. Коли продавець назвав ціну, він ледь язика не проковтнув. На півночі за такі гроші можна було придбати цілу вівцю, а то й двійко годящих на розплід. М'ясо виявилось наполовину жиром, наполовину хрещами. Та й смакувало навіть близько не так, як пахло. Утім, на ту мить це вже тіпила не надто здивувало. Здавалося, у штирі чи не все було не таким, як здавалося. Дощ посилився, і тепер, поки тіпило їв, він репіжив по очах. Не такий вже й сильний, якщо порівнювати з бурями, з яких він насміхався на півночі. Проте цього вистачало, аби зіпсувати йому настрій і змусити замислитися про те, де ж пекло його побрало прихилити голову на ніч. Із замшилих карнізів і паламених ринв потекла вода, забарвлюючи бруківку в темний колір, змушуючи людей лаятися і кулитися. Він вибрався з-поміж тісно розташованих будинків на широкий берег річки, теж щільно забудованій і обнесеній кам'яною огорожею. Тіпуло зупинився, думаючи, куди податися. Місто розкинулося, стільки сягало око. Мости вгору і вниз, за течією, на тому березі будівлі були ще більшими, ніж на цьому. Вежі, куполи, дахи тяглися в безкрай, примарно сірій туманні, в дощовій завісі. Тут на вітрі полоскалося ще більше розшарпаних паперових полотніщ, так само розмальованих рядами літер, патьоки яскравої фарби, з яких стікали на бруківку. Місцями літери були заввишки з людський зріст. Тіполов тупився в одне з полотнищ, намагаючись утямити, про що йдеться. Його ще раз штовхнули плечем, просто під ребра, і то так, що він аж крекнув. Цього разу Тіполов мить розвернувся і гаркнув, що стискаючи прутики з м'ясом у кулаці наче лезо, і відітхнув. Ще не так давно він відпустив криваву дев'ятку. Він пам'ятав той ранок, наче то було вчора. Сніг за вікнами, ніж у руці брязкіт, коли він той ніж опустив. Він відпустив чоловіка, котрий вбив його брата, відмовився від помсти і все заради того, аби стати кращим. Облишити кровопролиття, облишити чоловіка, що розмахався плечима на натупі, тут нема про що заливатися. Ті половича вив із себе напівусмішку і подався в протилежний бік на міст. Через таку дурничу, як стусан, плечем, можна злитися цілий день, а він не хотів отруїти цим своє нове життя, тим паче, що воно ще не почалося. По обидва боки мосту стояли стати, утупившись кудись поверх води, страховидло з білого каменю, заляпані пташиним послідом. нього потоком ішли люди. Одна ріка перетікала в іншу. Люди всіх раз і гатунків. Сільки народу, що серед них тіпило, почувався ніким. Як у таких місцях не отримати сусана і не одного? Щось торкнулося його руки. Перш ніж усвідомити, що робить, він схопив уже якогось чоловіка за шию, перегнув через парапет, розташований за 20 кроків від нього над клахітливою водою, і затиснув горлянку, так, наче душив курчатку. Мене ж то в хати покидьку, та я виколю тобі кляті очі, гарчав він по північному. Чоловік був хрилявий і з біса наляканий. Десь на голову нижче відтіпала і важив не більше, ніж половину його ваги, коли перший червоний сплеск гніву вщух. Тіполо зрозумів, що цей бідолашний щіглик ледь його торкнувся. І аж ніяк не зловмисно. Чому він міг відмахуватися від куди гірших крив, та тепер не тямався через дрібничку? Він завжди був своїм найбільшим ворогом. «Вибач, друже», – промовив Тіполо Штирійською, справді жалкуючи. Він обережно спустив чоловіка додолу і заходився незграбно поправляти йому пом'ятий плащ. «Я дуже жалкую. Це маленьке... як тому вас кажуть? Непорозуміння, отак. Вибач. Хочеш...» Тіполо спіймав себе на тому, що простягає незнайомцеві прутик з останнім клаптиком жирного м'яса. Чоловік тільки й відтріщався, тіполо скривився. Звичайно, не хоче. Тіполові й самому не вельми кортіло. Вибач. Чоловік розвернувся і загубився в юрбі, перелякано озирнувшись один раз через плече, так, наче щойно пережив напад шаленця. Може, так воно й було. Тіполо стояв на мосту, похмуро вдивляючись у буру клекітливу воду. Таку ж слід зауважити, як і на півночі. Здається, стати кращим значно важче, ніж він гадав.